të prezentuar shambujt e duhur. Ndhe Allah gjerë lorë a përmën se aje është që i ka dërbu këta njerës, dhe aje vazhdimisht nga kujtese për njerësit ka dërbu pegamber. Dhe në qofë se nuk kini të bindur këtë dhe në qofë se këtë nuk mund të kuptani, fes e lë e hlën dhikri në kontëm në ata në munë, pëtë në ata që din, përra që ju nuk dini. Dhe në do të ndalim e të kjo jet, ku Allah o thotë pëtë në ata që din Nëse ju, jo, korejsht mekës, nuk keni pasur rasten që të keni pejgamber ma heret, që të njëni pejgamber. Pytë një popit e tjirë që kanë pasë pejgamber, se kur janë hebrajnët, kryshterët, eksumerat. Pytë një ata, ata i të rëgunë se ka pasë pejgamber, dhe Allah ka drëbu pejgamber. Dhe këtu Allah gjallëva në mësën se njerët ndonë kryesisht në dy katë u kryesore. Ata që din dhe ata që nuk din dhe të dy palët kanë obligi me kërshi njëra tjetërës. Ata që nuk din, kanë obligim me pyt për atë që nuk din. E gjdo ku shprinive është kjo kategori. Nuk kanë njëri në dunjojë cili kretitin. Kanëve me pyt për të qëka. Qëka të qoftë? Ma di edhej në profilneve që është kanëve me pyt për qëra zaktuara atë që është më lërësaj. Andaj, sa arre gjindësht për balë situatëve të saktuara, që kërkën zgjidhe, kërkën përligje, e nuk edhe në pëtë. Pytja është një nga mirët me efikase për një huri, për die. Dhe kategoria e dytë është ata që din. Obligimi këtëre që din është të atërëgojnë si duhet dhe drejt, dhe sakë dhe vërtet, ata që e din dhe të japin njerëzë për gjindë që të duhurat. pyetja është me dërvërtit një tregues edhe i sinceritytetit edhe është i sinqeritetit edhe është tregues i pjekurisë dhe maturisë njerëzore në bosht pyetja se kupton se ku është ky njerëz në bosht pyetë ku janë angazhimet e këtij prekupimit i qsomar anë keni kjo pyetje shumë pozitive në njëta tregojnë nivelin e caktuar të, të shqiptit ku janë ata ende këto pyetje ende këto çështje të kalonin këto punë ndaj ne dua që vetëm pyetë tona të ndetin tepi e kurë që buroj nga nga partisëmia jonë, nga hallat tona, nga derët tona, por edhe pyetësim pyetësat ndoshta më tepër kanë të bëjnë me shujtit të, të korrëshjes, saqë kanë të bëjnë me zgjidhje të caktuara. Ose pashëm gjane bëm pyetje dhe kët pyetja ja drejtohen 4-5 vete, ha të ditash ç'është pothuaj çka pothuaj. Kështu mund vetëm jashtë. Qandai pyetata që din, pyetata që din para që ti nuk din. Dhe kranësaj, duhet me pasë para sëjë, se këja e të ehle dhikër, ata që din, në më thonë, kështu Allah u ka thonë, po tash kushë jo në këta, në të me verifiku njeri, e veriku, të më onë me kondi kushin njohër, për këtë qështje me kondi, më onë me kondi kushë që i deshmuar, jo me për gjithë do ken, nuk e nje kushasht, nuk din kushasht, e dhe gjithë duke thonë Ta jo me pyjt njerës të panjohë, njerës të kontestushëm, njerës të dyshemt, po të pyshëm njerës sigurë, njerës qarë që i njohëm, ja dim prejardin, ja dim punën, ja dim angazhimin, ja dim biografin, të tjerë ka nëshmu për din e ti, e kështë më rrët. Gjithashtu jo me pyjt për shambut, di këtë që e dim para pra kështë që farë përgjeneve dhe kemi qëfë me marat përgjigja, dhe sa so për të shkarkuar vete nga përgjigja e pysëmë të. Të Allah nuk shkarkuash me këtë. Mëse pët atë i cili është i njohur me lehësime të pabazume. Pëtë një në dishëm. Kjo është për këtë fesë, por kjo e jetë nuk ka të bëvete me ferë. Allah është ehle dhikër ata që dinë të gjitha profileve. Për shdo që është e pëtë, dhe ne si shëshin k kët kulturë me kulturë motive. So, ku nice përziën punjin nuk e përkasin. Nuk kanë profilin tyne, nuk kanë dije për këtë çështje. Kan informata të përgjithshme, do ta shiten si ekspertë. Daj duhet që me vërtet të respektojmë profilet, të respektojmë ekspertat, të respektojmë dijen. Duke i pyetur, duke i dëgjuar, duke ndjekur zinë atyre, çdo kush pinëve. Naçi nuk din. Naçi kopërëmbërta. Ti pyesmë ato që din. Shikoj kurse si në online për shëndjet mirë. Ndhe i Koran në më mësën që në të shocinim të du më respektuin e dikshëm, profil të duhra. Dhe gjitha shodë aja që du në pas të parasysh është se Allah u gjennë e gjennë e gjennë u. Një është e dikshëm i ka qertifikuar. Gjokur që ka dje për iqka, i të shmuar për këtë, Allah ka qertifikuar se aja është idejnë dhe meritur për më pëjtë. Andë nëse ju i pëjtë të dikshmet, e ju ata që mendoni se... Lërgot për esgjëja, bëpëse kë për esgjëja, e dintë të qëfarja për esgjëja, e dintë ja të se nuk është a i dintë për këtë për esgjëja, e dintë se kam më të dikshëm se a i, e, e për shkak të lesimeve të saktuara, atërë nuk e këkaluar, nuk e këkaluar pragun e kërkuar. Edhe a i që ti për esgjëja për esgjëja, e për esgjëja për esgjëja për esgjëja për esgj Kjo është një një një një lloj me të vërtetë nder dhe kënaqërie për ne të dhir, sa Allahu xhallahu ala po ju bën kompetent dhe Allahu po ju autorizon që të jap për në përgjigje. Prandaj kënd apo me kont krenor, çdo kont pepi pepi njerëz që kanë dije, kanë janë ekspertë të të të dlemurit të njerëzve, bëj çanë shtasë të fest. Edhe po kjo nuk kupton përgjigje. Sa Allahu xhallahu ala po ta bëson, thot uzim në njerëz. Po kujdesu, bëj kujdesu Gjase, më një përgjigje mund të më mirë të më lajthit me shumë njerëmë rëshik. Ne kujdes, nga sa shpërlej është ndër, më parë edhe është përsëri. Ne sepse alogjë ndonë i thotë dhikr. Për sa i vëllelëdh dhikr. Fjala dhikr, në çnobi nuk është dije vetëm. Dhikr është përmendje. Don pyetë natë që kam për që ka. Nëon, më përmend. Për çka diësh e kanë. Në dije të bëm më përmend. Dijet bën të ngritur. Prandaj njëherë më mirë të diqëm, në betën të përmenu, në dunjohat dhe në aheret, që ka vëllirë në diës, ne angazhohu mësa, gjenje shtek të saktuar që i duhet të shështë njësë, dhe bëva të i ekspert, i ati, i asoj lëmi, i ati, ati shteku, që ka të qoftë? Hesë për para, të bëjmë i të parët, të, të, të, të, të, të, të me dretë përsosim, në rafë njëzorë, djenë që i në, po do a diçë rali sht knap po disi timin në shtegun në shtegun e shtegu saj. Dhe për fund Allahu xhalla veala, ato nëse ne i bëjmë këtë, nëse ne di kemi rrugën e duhur dhe i pyetim njerëz të duhur atë Allah xhallane me këtë atë, na shkërkon nga policia e përmiç që kemi na vërmatutja. Ka së dëgjimit me dy të Allah, pse ke bëkët? E kam pyet atë që ton ti ozot më pyet. Po nëse kemi gjensin çart, atë që ne e verifiku, atë që ne Ditmë vlerësuoj gjatë se si duhet atë për këtë çështë padyshim se mund të arsuto me të kandë ojëlla më ulë. Edhe nëse ndoshta punoj të, të më ke pos, ke më pos gabim. Kjo është me vërtetë e rëndësishme që mbi këtë botë të na toshshnia dhe kështu o të ecim përpara. Me të për thënë për, për këtë atë na shojm sorkë mi pyet ata që dinë. Esar nuk kemi për kët. Pas kuptuar se si urgjendë yon sorkë mi përzi për veprimet të çanimetona. السلام عليكم